Eh, fem första lagen eh, som kan ha missat en helt fantastisk basketspelare MVP i regular season, Steph Curry Som gick på sjätte eh, pick i draften 2010 Nio, förlåt eh, NBA Talk-podcasten, eh, Roger här. Vi sitter i, inte i studion idag Vi sitter i, hemma hos Jobel med lite folk runt omkring oss Jobel-läget Joda, det är trevligt. Det är trevligt att ha fina gäster här och podden. Ja, Jonathan också här. Jajamensan. Eh, väldigt trevligt att vara eh, här. Ja. Grabbar, vi, vi sa att säsongen, säsongen var över. Eh, men vi bara fliker in med ett litet avsnitt i och med att det är draft eh, ganska så snart. Mm. Eh, säsongen är aldrig över. Säsongen just, är aldrig över. Precis, basketsäsongen finns hela tiden. Så vi ska bara, eh, innan vi går in på draftsnacket grabbar, vi hade en finals för några veckor sedan om ens det Jonathan, du prediktade helt rätt uh, inte, inte helt rätt faktiskt uh, måste jag säga inte vad sa jag? du ja. sa att Steph Curry skulle bli final ah, ja det säger jag Försäkt men jag, tro, jag tror jag sa sa inte jag att det skulle ta sex matcher jag tror det jag bara sa, ja, jag vet inte jag har att jag sa, jag sa sex eller sju matcher jag sa att det, det hade varit kul med en game seven men ja, uh, uh, Golden State vann jag tycker de vann uh, rättvist mm. i den här matchen uh, Fast när LeBron James fick bära väldigt mycket själv för Cleveland så, eh, så, så märkte man ändå att efter Golden States eh, Game 3-vinst där mm. eh, så var de tillbaka. Nej, det var Game 4-vinsten. De hade hittat sin groove, de hade hittat hit, hit sin flow och de var fem man och sex man också. De, oh, de vann, de vann, Cleveland vann ju Game 3. Exakt. Nej, de vann Game 2 och Game 3. De hade ju och sen så four, gjorde det 4, 5, 6. Och det är för att de hittar sin flow, de hittar ett, ett sätt att kunna kunna stoppa Clevelands mm. uh, uh, dominans, eller defensivt och off offensivt. Yeah. Uh, och jag tycker det, det är fett nice att, uh, för jag, jag har alltid varit sådär uh, just det här med man måste ha en big guy för att kunna vinna en NBA Championship. Uh, uh. De här gjorde det utan en big guy, de spelade nästan med guards. De sista matcherna, de hade Grimm Green, Green som center, mm. Mm. förstår jag med. Så jag tycker det var riktigt nice att äh, även om man blir outrebound rebound äh, och outsized ändå kunna vinna en nba championship Det visar bara vilket stark lag man hade. Jobe, ja. du och jag hade fel. Vi prediktade LeBron och Cleveland. Vad, vad säger du om finalserien? Ja, vad ska man säga? Det finns inte så mycket att säga. Det var LeBron gjorde det han kunde. Han levererade mer än vad jag tyckte att han borde levererat. Han kunde såklart gjort mer. Men ja. Det, det visar bara att basket är ett lagspel och att man behöver mer än en spelare ja. även om den spelaren är bäst i världen. Så, mm. Men hatten av till Warriors. Jag tycker de var, de är välförkänta vinnare. Så det, Le Le Le Le LeBron och Cavs kommer tillbaka nästa år. Tre, vad snittar de säkert? 28-30. Ja, nej, men man ah, typ, sitter typ, typ 30, 10-10 uh, ungefär. Tre, nästan Spel, på dubbelt. Ja. Mm. Eh, men som ni sa, basketlagsport eh, Gångseg visade det helt otroligt. Eh, de hade statistiskt sett eh, allting emot sig också i och med mm. att de torskade den tredje matchen och låg under med 2-1. Eh, för i Golden State? Ja, för uh -huh. 84% av fallen, mm. det laget som vinner den tredje matchen, vinner hela serien mm. i finals. Och det är alltså det som hänt tidigare. Så statistiskt, eller procentuellt, mm. hade de det mot sig. Och ändå, alltså att vinna tre raka matcher, mm. att ligga under 2-1 och vända vinna hela grejen, det är alltså jävligt starkt. Men det var, det var, det var Game 4 som var deras för. Applåd äh, också. Äh, äh, men det var viktigt för Griner hade de gått in och torskat den där första hemmamatchen, nej förlåt, äh, andra hemmamatchen ja. äh, mot Klimen, och gått hem med 3-1. men det, det, typ. äh, det hade inte gått. Det hade inte gått. alltså Griner hade haft tre chanser på sig att kunna close it out, och på en av de matcherna hade de säkert gjort det, så det var bra. De vaknade vid rätt tillfälle, de vaknade vid rätt tidpunkt. Äh, och ja, äh, äh, uh. de tog hem. Det starkt gjort André som Finals MVP eh, vi kommer komma med, in mer på eh, det här, den här Finals eh, serien i ett annat avsnitt som vi sa, det här är bara här, lite lätt inflik eh, för eh, draften som är ganska så snart så vi går in direkt på draften grabbar, det är NBA draft drafts, det är där vi hittar alla spelare eh, det är sällan alltså vi kan få spelare från någonting annat. Alltså, någon som inte blir draftade, det är sällan någon blir blir här någonting. Vi har first pick hos Minnesota Timberwolves. Vad betyder det här för deras, deras franchise? Ja, att de kommer få in en tredje first pick tillsammans med Anthony Bennett och Andrew Wiggins. Det är vad det betyder. Det kommer inte betyda att de kommer komma till Playoffs nästa år i alla fall. Det kan jag nästan garantera Men det ja, De får chans att bygga Och bygger man långsiktigt Så är det stor chans att man Får den där ringen Någon gång mm. Om vi, vi går bara igenom de Topp 10 lagen kan vi ta De som har ja, här. Som vi sa på första pick har vi Minnesota Timberwolves, Lakers. vice. <laughs> Jag räknar upp eh, eh, precis så, så som det Så so, Timberwolves, Lakers. Bajs! <laughs> eh, Philadelphia 76ers. Ah, Sixers, det blev hack i systemet. Eh, New York Knicks. vice. Jag vill ha mycket hot i sig just nu. Orlando Magic, Sacramento Kings, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Charlie Hornets. Jag vill applådera. På tionde plats, Miami Heat. Hej, vi har en ett fan av Jag har Miami faktiskt en Heat-fan här. Heat ja. till Romeo flash Raya. Yes. Eh, sen har vi mitt lag på trettonde plats, Phoenix Suns. Eh, Oklahoma City faktiskt på fjortonde. Det är ganska bra. Eh, vi har ett Oklahoma-fan här också. Natty Show. Eh, ett lag som Oklahoma, att de kan få en pick i, på fjortonde plats, det är ganska bra. Det är fett bra. Det är riktigt bra. Alltså de eh, Med tanke på att de kommer komma tillbaka friska och, och hungriga nästa år. Mm. Så kan de få in en, någon piece. De har, ju, alltså de har ju fått in så här... Sen tidigare vi ser Steven Adams eh, komma in och göra värsta jobbet. Det är just det. De är, Oklahoma är ett fett bra eh, draft. Alltså de ja, draftar alltså fett de bra... De hittar pieces som, som kommer passa in med gruppen. och passa in Först och främst med mm. KD och Westbrook. Men... Eh, en fjortonde pick alltså många har inte vi sett Qu var inte coola när någonstans någonsin där. Exakt, Aha, han var exakt. också ganska högt upp eller ja. långt nere. Ja. Eh, Manu Ginobili var 56 pick men han är one in a minute. Men eh, så ja. allmänt alltså, topp 20 du kan alltid hitta någon lirare som, som, som kan ge dig något. Exakt, som kan ge dig någonting som kan ge något som är nice eller eh, bidra med något som du behöver till laget eller till och med ännu mer. Så en mm. fjortonde pick är fett bra folk fett bra. <skratt> om vi går in lite på spelare då, eh, Vi har ju självklart eh, prediktade spelare De som kommer gå topp 5 eh, top, Alltså vi har alltid hört Under hela NB-säsongen Har vi haft Jaleel Okafor Han har alltid varit prediktad som First pick eh, Vi har dock någon som har tagit över den första platsen I alla fall om vi om vi ska kolla eh, alla, alla experter och allting Carl Towns då? Carl mm. Anthony Towns som spelar för Kentucky mm. eh, som prediktas att gå på first pick eh, Jag vill då har haft koll lite på honom en center mm. vad, vad, vad tror du? Precis, jag har sett någon match med honom eh, och en massa Youtube-klipp och sådär eh, vad, vad har jag att säga om honom? Han, eh, han är precis som Oka för en big man men han verkar vara lite lite mer eh, 2015, eller 2014 typ, typen av center i NBA eller Power Forward Center, mer atletisk, rörlig, spring i golvet, bra händer, bra runt korgen och så. Han hade bra skills alltså. Precis, väldigt bra skills. Så, ähm, ja, men, han, är, han är spännande. Han är spännande. Och mm. det är inte konstigt att han går före äh, Okafor som äh, verkar vara lite av den mer oldschool-centen med ryggen mot korgen typ mm. en Al Jefferson. Mm. Ähm, så, ja, nej, men, jag tror att han, han kan nog... Äh, om han nu går till Minnesota så tror jag att han kan vara en äh, bra, bra pis där. Mm. Mm. Du, yes. du såg också honom, du tyckte om hans... Äh, Alltså ja, jag, jag älskar den skillset skill-sets, eh, eh, jag älskar centra som kan, eh, som har moves framförallt. Alltså det, jag tycker det är viktigt att, eh, om, inte du, om inte du är en Dwight Howard eller en Shaquille O'Neal och det är inte ofta man får sådana, eh, då tycker jag att du ska, speciellt på posten, kunna vrida, vända, eh, du ska ha en shot du ska ha en eh, jump shot Så att, eh, jag tycker den här grabben hade det han var rätt nice. Eh, Ganska aggressiv, jämfört, om jag jämfört lite med Okafor, Okafor var mer åt den här, äh, spelar väldigt mycket på sin size, mm. äh, lite mer av en, han, var, han hade inte så många moves, jag gillade inte hans post-up play, äh, men han, han är en, äh, han är stor, han tar plats, han har lätt för, för att kunna finish around mm. the rim, mm. men äh, jag blev faktiskt mer imponerad av den första, äh, första centern, där. Yeah. exakt. Eh, och om vi går efter <coughs> eh, The Prediction så är det minnesota Timberwolves som eh, plockar eh, Carl Towns. Eh, vi snackade om Jalil Okafor, vi kanske inte behöver gå in så mycket mer på honom. Eh, det blir väl LA Lakers om vi, om vi går efter The Prediction. Så i och med att Okafor är predikta till att ah, bli vald eh, som andra. Eh, på tredje har vi faktiskt... Eh, Alltså, grejen är det går ju så mycket upp och ner det här med alltså predictions av drafts hit och dit eh, igår hade vi en grej idag har vi någon helt annan eh, men om vi, om vi går efter det vad folk eller vad de tror kommer hända och det folk tror idag det är att det är en som faktiskt har klivit upp och eh, ska vara den bästa point garden, eller den bästa garden allmänt i hela draften och det är D Angelo russell och vi pratar inte D'Angelo, artisten, soul-kungen, utan eh, en, en ganska stor gard. Som jobbet, du nämnde att han, han, eh, han har jämfört ganska mycket med Westbrook. Ja. Fast, ja, jag vet inte. Ja, ja precis. Mycket har man hört att han... Är, alltså att de Jämför honom med Russell Westbrook Och det är kanske för att han heter Russell också Så att det, är, det är enkelt att jämföra där Men alltså Av det livna som jag har sett Visserligen så har han Otroliga stats mm. Han snittar typ 20-5-5 på Ohio State så det är ändå bra siffror. – för LeBron James ja uh. precis uh, på en 6'5 uh, typ point guard 6'4 6'5 point guard mm. uh, men jag såg inte så mycket Russell Westbrook likheter utan det var mer uh, alltså han, han var lång stor point guard uh, ganska så här uh, rörlig och så här uh, Uh, mm. men skjuter mer och inte lika atletisk som Westbrook. Mm. Westbrook är ett monster när han går kän, han, kän, han känns ganska mogen i sitt spel. Ja, uh, uh, precis, precis, precis, Som en liten, uh, ja, men som en vanlig så här, college guard liksom inte något som så här, står ut uh, jättemycket mycket mm. uh, och mycket så här, strukturerat och så. Ja, um, uh, alltså han, jag vet inte om jag är så övertygad om, uh, om hans uh, om hans skills eh, D'Angelo Russell visst att han kommer nog vara bra men eh, ja ingen Russell Westbrook ja ah, eh, om vi går vidare eh, så, så har vi ja ah, som vi sa det är Philadelphia 76ers som har de, den tredje eh, picken går vi efter det blir det alltså D'Angelo Russell vi har eh, New York Knicks ett lag som bara faller och det, det verkar aldrig gå upp för dem jag vet mm. inte eh, då kunde inte ens få en andra pick. På grund av sina två alltså sista vinster. Som var helt onödiga. Mm. Eh, varför man gjorde så. Bara, någon, alltså, vem kan förklara vet jag inte. Men vi har en spelare. Eh, som faktiskt har spelat i Kina under det här året. Emanuel eh, Mudei. Eh, en ganska atletisk spelare. Jonathan? Jag tyckte han var nice. Han var... Han var, han var rätt kraftig av sig, tycker jag. Eh, jag kan inte så mycket utav honom, jag har bara sett lite highlights och, och lite klipp. Men han var, eh, han var rätt nice, men jag tror inte det är det New York behöver, mm. om jag ska vara helt ärlig. Eh, New York, ska de gå efter en guard? Eh, han var väl, han ja, var väl en... Guard? Guard ja, en point guard policy. Jag tror, ska de gå... Alltså, har du en spelare som Carmelo inte i laget, eh, då tror jag inte du ska hämta dit en rookie guard. Mm. I alla fall inte som en starter. Kanske, kanske kan ha något för att utveckla honom, men jag tror de behöver något inside eller... eller ähm, äh, någon spelare, någon big guy från Red Hat Draften. Yeah. Typ äh, Willy Collestein kanske? Ja. Ah. Willy till han exempel exempel kommer vi in på lite ja. senare. Till exempel. Men, äh, men just som spelare efter kan han var rätt nice. Han var crafty. Mm. Han, var, äh, han var ganska orädd på point guard. Jag gillade att scora rätt mycket, gå in mm. i allting. Äh, så att han var intressant, men mm. är han på, intressant. När, när vi pratar om New York Knicks, han påminner lite om, eller för mig i alla fall, lite om Tim Hardaway Jr. Mm. som spelar i Knicks. Och som du säger, varför ska man då egentligen ens behöva ta honom? Nu tror inte jag att eh, Knicks kommer att välja eh, Moody. Jag tror inte det. Eh, sen så, jag nämnde det innan eh, för dig, Joel, att när, när jag ser honom, han är, han är atletisk och han är, han, han är fett bra. I Kina. Mm. Men han ser ut som en spelare som inte... Alltså det kommer inte gå för honom i NBA. Jag vet inte. Sen kanske han har en helt annan mentalitet än vad eh, de här amerikanerna har. Han är ju från Kongo-Kinsasha. Han kanske har han haft en hård uppväxt, vilket många amerikaner också. Men mm. det känns som, alltså han kanske har en annan mentalitet. Jag vet inte. Mm. Fördomar. Men, men, men jag vet. Alltså det känns som om Det känns inte som en spelare som... Jag tror inte han kommer... Så blir jätte... Han är atletisk, men det känns som att man kommer glömma bort honom. Mm. Ja, men det, alltså, jag tycker det är intressant med de här som tar en annorlunda väg och inte går via college. Mm. Han, eh, vi har ju ett annat exempel med Brandon Jennings som inte heller eh, klarade av skolan och eh, fick eh, åka över till Italien och spela ett år. Eh, han var ändå ganska... Bra tycker jag, sitt första liksom. Mm. Eh, han gick väl som nummer 10 i draften. Han var otroligt i sitt första år. Ja, jag... han, 55... han var i samma draft som Steph Curry, eller hur? Ja, mm. tror jag kanske ja. Jo, jag tror, ja, för ja, jag kommer ihåg att jag hypade han fett mycket efter hans... Var det 56 poäng? Ja, 55-56. poäng matchen mot... något by Jag kommer ihåg att jag hypade sönder då. Det var då jag fick veta. Jag bara, okej, okay, den från Italien. Nej, uh han -huh. kommer göra kaos. Uh -huh. Men... Äh, men, uh. men han, alltså, han är fortfarande En ja alltså, poäng Han har ett lag. Ja, ja. är en poäng Det är ändå jävligt bra Det finns mm. bara 30 30 sådana liksom. så, uh, Men alltså Ja uh, Nej men uh, det kan... Larkin, ja. Uh, Shane Larkin Shane Larkin eller? Shane Larkin också Eller Fast de, de brukar switcha där Mellan Larkin och Langston Galloway <laughs> På tal om vad, Snackar vi inte om Undrafted players Jag tror han är undrafted uh, uh, uh. Så, uh, <laughs> Ja, Jo Galloway Ja Så det är Ja Men vi är ändå inne på draft um. Vi går vidare och tar, tar sista bara, alltså det, det vi har här, eh, eller det, det ah, de tror. Eh, och Land Magic på femte plats. så här har vi en favorit, Jonathan. Eh, ska jag försöka uttala den här. Kristaps Porzingis. Porzingis. Eh, en lettare, lättare. Lättare, han är lätt. en lättare, är lättare, lätt, lättisk spelare. Ja, eh, som, uh, går som in är i lätt också. Ja, det är, faktiskt, han igen. är väldigt lätt, väldigt lätt. Lång och lätt. Ja, lång han, lätt. Han, uh, han går in i draften uh, från Sevilla, mm. spelat i, i den spanska ligan på Euroleague eller? Uh, ja. ja uh, är det? i alla fall spanska ligan. Spanske ligan så, i ligan. Är vi säkra på? Ja, uh, säkert uh, också någon Eurocup eller någonting. Euro uh, någonting. Euro Nå någonting. Euro ja, någon Eurocup, någonting. Ja. Porzingis, han har varit uh, predikta till typ så tredje pick tidigare. Han har gått ner sig, varför vet jag inte, men Jonathan, du lyssna, jag jag blev schaden när jag spelar. Uh, det här är en ny uh, rakt av lite längre, uh, mer atletisk. Mer atletiskt, kanske lite svagare. Ah. Eh, men, men alltså rörlig kanske. Mer han. rörlig, exakt. Ah. Han är mer rörlig. Eh, det här är en guldgruva för vem, för vem som är tar honom. Mm. First pick, second pick, third pick, fourth pick, fifth pick. Det spelar ingen roll. Han kommer han kommer inte vara din franchise, men han kommer vara en del av din franchise. Mm. Han är en spelare som kan eh, ge dig, han kan vara en stretch four, Han kan, han kan vara inne i posten. Han kan ha inte värsta post up mm. men, men han är versatile. Mm. Han är lång, han är stor, eh, rörlig för den storleken, han är en guldgruva mm. helt enkelt. Så jag tycker han, eh, jag har varit väldigt imponerad. Han är 7'1 och 73 år, som ja, fan. Exakt, uh, vad ska du säga, han uh, eh, har den en center som springer ut på honom, han, han kommer att gå förbi honom. Mm. Eh, har du en eh, undersized, du vet, som Golden State nu, hade de spelat Raymond Green på honom, ja. Raymond Man, Green så. kan han kan ju fortfarande alltså, han kan ju använda sin fysik, Bra, men uh. så fort den här killen får vi träffar i sin det är inget du kan göra, mm. han kommer skjuta över dig, så att, ja, jag ser fram emot att se honom väl? Mm. Eh, ja, vi ska prata om den gode Kristaps, eh, så ja, men jag måste faktiskt hålla med, men ja, det, jag håller faktiskt med, han, han kommer nog... Eh, Ja, göra, göra ett bra jobb i NBA tror jag jag, tror mm. att, jag hoppas att han kommer över direkt också så att han inte stannar kvar i Europa ett mm. eller två eller tre år så att eh, ja. Nej, men det verkar som att han ska komma över till NBA direkt mm. eh, vi har eh, vi går igenom bara snabbt vilka vilka som prediktas på plats, Sacramento Kings eh, Justice Winslow eh, som, som också har varit där uppe och, och man har snackat eh, man har snackat mycket om honom, eh, kort bara Jonathan, eh, du hade en bra jämförelse. James Harden Jr helt enkelt. Han är crafty, han, det är, det är som, att han har, som att han studerar James Harden innan sina matcher. Mm. Han, är, han har nästan samma moves, inget fel med det. Eh, det är bara bra, det är det man gör. Mm. Men han är eh, bra på att driva, väldigt bra på att driva, bra på att ta, kunna, finish, eh, eller kunna avsluta med kontakt. Mm. Eh, så han är, han är ingen tarnig han är rätt stark, ja, han, är, blort, han, är, han, han kan skjuta. väger rätt så mycket, mm. rätt så mycket. Eh, för att vara så liten också, ja. mer än vår eh, lilla lätt. Han vägde ja, ja, mer än Porzingis i alla fall. Som i några ja. Huvuden ja, precis. Så, eh, ja. ja. Sen om man kan skjuta lika bra som Tvingsfaden, mm. tror jag inte. Nej. Men ja, man ser den i en Precis, man ser likheterna. Eh, vi har med Nuggets som har sjunde pick. Eh, det snackas som att de, eller ja, som som att de ska, väljer eh, Mario Hezonja eh, som spelar i Barcelona. Eh, också eh, europeisk erfarenhet. Eh, eh, ah, hur mycket det kan, alltså hur mycket han kan göra i NBA. Återstår att se. Vad tror du om honom? Jag, jag eh, hade också en eh, jämförelse här. Eh, och det är en eh, Rudi Fernandes 2.0, alltså en atletisk europe som kan skjuta eh, alltså det är, det är inte så ofta man ser en eh, europe med NBA-atletism eh, och Rudy Fernandes var en, och han eh, Hesonia verkar ha mer atletism mm. så det, det, kan bli, det kan bli intressant, eh, jag tror eh, han, han är inte en sån som kommer, jag tror inte han är en sån som kommer starta direkt, utan han kommer komma in från bänken i något, i något av de här lagen och Eh, kommer in och spela och göra bra ifrån sig. Liksom. Mm. så att det, det, det kan bli kul, kul att se. ja eh, Det tror jag att pistolen på 8:00 pick, Trail Lights, eh, på nionde pick Charlotte Hornets, jag väl det är ditt lag. Carrie Payne. Vad är det, Carrie Payne? Ja. Eh. Nu ska vi säga, Cameron Payne har inte jag någon koll på alls, men det har Charlotte. Om jag skulle gissa så är han en vingspelare speciellt nu som att vi har gjort oss av med cancer. Jag menar Lance Stevenson. Så att, nej men Cameron Payne verkar vara någon guard och det känns jättedumt att ta en guard när man har Camber Walker. Så jag hoppas att de smårar åt en vingspelare typ som kan skjuta som mm. kan kompletteras med eh, Michael Kidd, Gilchrist på vingen och Cody Zeller och Al Jefferson där uppe och Kemba Walker. Så att det, det är en, en vingspelare skulle jag vilja ha som kan skjuta. Eh, ja, på tionde pick prediktas det att Miami Heat väljer Stanley Johnson. Eh, sen har vi spelare som... som eh, en spelare i alla fall som vi kan, som vi kan nämna. Det är Willie Carly, Willie Carly Stein. Att han är så eh, långt i draften eh, är konstigt, tycker jag. För det prediktas att han eh, ja, blir vald på elfte plats av Indiana Pacers. Eh, en bra spelare som, som faktiskt legat mycket högre upp tidigare. Eh, nu eh, gått ner sig. Eh, kort, om vi går in på... på våra lag, om vi ska vara lite så här snacka om oss själva nu. Vad behöver... Eh, vi kan börja med Charlotte Hornets, när vi ändå var inne på dem. Vad, om du fick välja en spelare av de här, realistiska, eh, vad vill du ha till ditt lag? Jag skulle nog... om Okej, okay, realistiska, då kan vi inte ta eh, Towns, Okafor eller Russell eller de här då, som kommer gå mm. typ topp 5 i alla fall. Ja. Så om jag skulle få välja, då skulle jag kanske försöka om du tar från om du tar bort topp fem, ja. ta från resten. Då, då, då hade jag försökt att få kanske få Hesonia eller ja Hazonia skulle jag väl försöka ta, ta, ta liksom. mm. eller Justice Winslow kanske. de två vingspelarna som rankas högst upp liksom. Mm. Vad, vad behöver Charlotte för att, för att kunna Utöka och en annan dimension kommer dit och kanske kunna De behöver mycket, väldigt mycket Men åtminstone en vinspelare Som kan skåra, som kan skjuta Inte en, alltså en bättre Gerald Henderson mm. En Lance Stevenson som har varit Indiana kanske, eller inte ens det För att jag vill ha en Alltså Alltså typ Något åt det hållet, det är, mm. det är svårt mm. Men ja Det men det känns som att de andra positionerna är de klara. De, det känns som att de är klara med centerpoint och small forward i alla fall. Mm. Eh, power forward verkar som att Cody Zeller kommer få betroende och då är det itchlingard som är kvar. Så det, mm. ja, de från vingen. L litar du på eh, ledningen? Eh, om jag litar du på. De vet vad de gör. Om jag litar på Michael Jordan, eh, som ja. basketspelare jag som eh, ägare... Och, nej, det har inte. <laughs> eh, fråga bara Washington Wizards och Carmy Brown. Mm. Eh, så Brown. Eh, exakt. så att, eh, jag litar eh, inte helt och hållet på honom, det ska jag inte säga. Nej. Eh, om vi går vidare till nästa lag då, av oss tre. Vi på trettonde pick, eh, The Phoenix Suns. Det är mitt fantastiska lag som jag älskar. Natty brukar... Hur många ringar har vi? Så många, precis. <laughs> eh, ett litet internt skämt som vi har emellan här. Då. Han visade noll alltså. Precis. Eh, nej, men eh, Predictas, eh, Devin Booker. En uh, uh, shooting guard Kan spela point guard uh, Kolla, inte sett det mycket koll, Men kollat lite grann på honom En, en bra skit faktiskt uh, Som um, bra catch and, catch and shoot spelare Fin release har han uh, Rätt så bra defense Men uh, Jag vet inte om det är det Phoenix behöver eller jag, Det är inte det Phoenix behöver uh, Vi har redan Två guards som startar. Två, alltså vi har Eric så och sen har vi Brandon Knight som startar på ett, både ettan och tvåan. Så det kunna vara så att de tar honom bara för att trada vidare honom sen? Så kan de också göra. Kan. eller trada iväg väg Att trada bort Bledsov vore det dummaste man skulle kunna göra i och med att man redan har tradeat bort sin eh, en av de bästa guardsen i alla fall som växte eh, för någon säsong sen i Dragic. Bort och honom Isaiah till. Thomas. Precis. Eh, och Isaiah Thomas gjorde en, alltså, en helt fantastisk eh, session där i, i Boston. Mm -hmm. När han drog. så ja, han, är, han är nog den bästa eh, back-up-point-graden i NBA, så, skulle jag säga uh, Isaiah ja, Thomas. By. Ja, 100% procent. Ja. Och eh, han var grym i Phoenix också. Så om man skulle träda bort Egg eh, så det är dumma som man skulle kunna göra. Men Andy night har inte imponerat på mig så jättemycket. Så det skulle inte vara en så här, jätte... Eh, mm. Jättedum grej. Mm. Eh, men. Ja. Oh, det skulle kunna vara. I alla fall att man har en asset. Och kunna skicka iväg någon. Och kanske få något annat. Om jag fick välja någonting. Phoenix skulle ta in. Eh, jag skulle vilja ha en. Eh, alltså en go-to-guy. Förutom Eric så Alltså. Vi, vi har inget. På vilken position? Typ en trea. En trea. En smartphone. För jag tänker så här. Vi har Eric på ettan. Eh, vi har inte riktigt en score på tvåan mm. så kanske det, han kanske skulle kunna passa in eh, den Booker men <coughs> sen tänkte jag Marky Morris har växt jättemycket sen han blev döftad och han spelar på fyran Alex Lenn hade en bra säsong jag tror han kan växa eh, så ja en scoring tvåa eller en trea men vi får se, jag, eh, jag litar faktiskt på, på Ryan McDonough som, som har haft mycket med Boston Celtics idet eller så. Ja, så jag litar på dem. Så vi får se. Eh, vi har eh, Spurs, eh, Jonathan. Ja, ja men eh, Som har typ så här äh, sista pick nästan 28, 27 kanske. Nåt sånt. Men vi har ju sett att eh, Spurs. Eh, som nu går på, vad sa du? 28 29 ja, men det är 25, det kanske, det var. Ja. Vi har ju sett att Spurs har alltså... <laughs> Låt oss få spelar det någon roll för Spurs? Nej, det spelar ingen roll vilken pick vi, han, vi får. Eh, sanningen, jag vet inte vad vi kommer ta, eh, men vi kommer säkert ta något värdefullt, som vi alltid, alltid gör. Eh, vi kommer ta någon spelare som kommer bidra med någonting. Ah. Papovich, och R.C. kommer väl hitta något som någon spelare kan göra och eh, lyckas mm. i det. Eh, så jag är inte orolig för vem vi kommer drafta. Dock så tycker jag att som lag så kommer vi behöva göra någonting till nästa säsong mm. för att vi fortfarande ska vara relevanta. Eh, för att Spurs är alltid ett hot tills de inte vinner och då är de inte ett hot tills de vinner. Mm. Eh, så att jag, jag tycker jag tycker det vi skulle kunna få in, om jag fick välja någon spelare mm. utav de här, vi kommer inte få den spelaren, han är ganska högt upp. Men jag skulle lätt vilja ha Winslow, eh, för jag tycker det är dags för Danny Green och take a seat eller tagga, mm. han har gjort shit. Eh, och, och, och då skulle Kawhi kunna få någon där som han kan mm. offensivt hota med. Eh, sen har det, varit, det har varit ganska mycket snack om att... Antingen Marcus Gasol eller Marcus Gasol kommer komma. Mm. Och jag tycker att en av dem ska gå. Jag tycker båda ska gå. Eller Memphis kan fortfarande fortsätta bygga någonting i, i, med, med, om de behåller sin kår. Men Portland eh, jag tycker det är, ett, det är ett skepp som håller på att segla iväg eller sjunka. Eh, och jag tycker han ska, jag att Aldrich ska tagga därifrån mm. så fort som möjligt. Jag tror han skulle passa perfekt i Spurs. Just för att vi kommer göra allt annat. Mm. Det andra han behöver göra är Ta sina tio mm. och droppa sina 23 och hur, poäng. Och hur mycket kan inte han lära sig från Tim Duncan? Exakt. Bara det. exakt. Eh, en säsong med Tim Duncan, det skulle hjälpa honom fett mycket. Mm. Vi såg vad, vad, vad Dave Robinson gjorde för Tim Duncan. Mm. Och vad Tim Duncan kan göra för Aldridge. Mm. Eh, det var meningen att han skulle göra det med Thiago splitter lite grann. Men ja. det blev inte riktigt så som jag hade hoppats. Mm. Men eh, vi kan fortfarande få den där pisen. Får vi den pisen? Eh, då är vi... Då är vi ett hot igen. Vi är alltid ett hot, men då blir vi ett starkare hot. Men det är det som är grejen. Det känns som att Spurs alltid... All, alltså vi har, ju, vi har ju Manu Ginobili som är en av historiens... 57 mm. pick i på mm. eh, Och det, det är så här... Alltså han blev en av... Det, det är bara otroligt. Ja, han, är, han, är en future, han är en future Hall of Famer tycker Precis. jag. Ah. Eh, och, och, och, och att gå som en 56-pick och göra mm. det... Jag tror han är den enda Hall of Famer om han blir det. Som går så oh. lågt ner. Och sen har de haft... Aaron Baines, var inte han som de dröftade. Jo, Aaron Baines, äh, Tim Duncan's arvtagare kanske, ja. hoppningsvis. <laughs> <laughs> de kommer de inte... Hoppningsvis inte dem. Ja. Äh, men dem. Men vem, vem senare, Kyle Andersen, hette inte han så? Jo, Kyle Andersen senaste, ja. ja. ja. Men, och det är, ändå, det är ändå spelare som har kommit in och ändå gjort det rätt så ja, bra. Så ja. det är inte dina här skitspelare. Nej, nej. Spurs gör en bra säsong, får något pick, väljer alltid en bra mm. spelare. Ja, det folk kanske ska lära sig ja, men... hur man vill spela det. Jag tror folk har lärt sig. Vi typ av hela NBA. Ja, Jag tror att det är mycket att um... Det är inte vilken spelare de tar in, eh, som liksom att, eller mm. jo, dels så är det vilken spelare de tar in, men det är fortfarande systemet som mm. är det viktiga och sen så tar de in en spelare mm. här, som mm. passar i systemet. Du kan, du kan inte ha en cirkel och placera en kvadrat i den Nej. du måste ju ha en kvadrat om du ska placera i kvadrat. Du kan inte ha en Lance Stevenson i Charlotte, du måste ha en mm. Lance Stevenson i Indien. Mm. Mm. Precis. Det, det är sådär. Ja, det är du, du nämnde att Winslow kanske skulle vara nice, jag tänkte, han, han är för högt upp, men jag tänkte på när jag tänkte på Phoenix, jag tänkte på Devin Booker skulle kanske kunna passa in. Eh, för han, han är, han är, han är en, vi såg, han, han är en bra catch and shoot spelare, eh, fin release, kan skjuta, spelar rätt så bra defense som jag nämnde innan. Han skulle kunna passa in eh, i, i leeds Spurs. Mm. Eh. En till som jag tänker på, ah. min favorit i den här draften. Uh, På Zingis <laughs> Vad är det han heter? Porzingis Ja, uh, Zingis Någonting uh, porzingis, uh. <laughs> porzingis Men det kommer inte hända ah. ja. ja, Det kommer inte heller hända Men uh, Alltså för, Ser det bara framför er mm. Killen behöver inte göra så mycket mm. Utom att catch and shoot eller. De hade ju, Han hade lagt perfekt för Om ah. mm. okay. uh, vi Snabbt Jätte, jätte, jättekort jätte uh, –Din topp 5. Vilka blir, blir du efter att det topp 5? –Topp 5. Mm. Eh, Towns, Okafor, Porzingis, eh, Russell och... Eh, oh, eh, vem ska vi ta sista då? Vi kör eh, Winslow. Jag tror du? –Jag tror på dem. –Jag tror inte Mourier går så högt –Nej, faktiskt. inte heller. Jag, jag tror folk blir skrämda av att han eh, har varit i Kina mm. och... Att han mm. inte klarar skolan och sånt där. Mm -hmm. det, det, det är ingenting som är poppis. Alltså. Nej. Eh, I ordning. Det där var i ordning alltså. Ja, eh, ah, nej. I ordning. Eh, eller åtminstone ska vi säga. Ordning Towns, Okafor, eh, Porzingis, Russell och Winslow. Mm. Så so Minnesota Timberwolves för får alltså Karl Anthony Towns som... Yep. Eh, som sin spelare. Jonathan. Och, och, ja. Vi kan säga det här. Rookie up there tror jag kommer bli eh, Okafor. Du tror det? Okafor blir rookie up det. Ja, oh. Shit. Även om han går två eh, Jonathan. Din snabba prediction. Eh, jag tror Minnesota kommer ta Okafor. Just för att eh, han är en, en, en, en, en... Jag tror inte han är en center som kommer vilja ha bollen mycket utan få den kanske i luften. Så det kommer passa perfekt med Ricky Rubio, oh. så jag tror de kommer gå på Okafor, sen är det Towns, eh, sen är det D'Angelo <laughs> inte så... <laughs> D'Angelo ja. Alltså. Uh. Eh, <laughs> och sen så, vilken jag har sagt, uh -huh. sen kör jag på uh, min boy Porzingis <laughs> och eh, Winslow det är som mig alltså? ja, oh, bara att jag lade Okafor oh, okay. so, jag är lite med Jonathan där. Jag tror faktiskt jag sa det innan Så Jag tror att få gå på på first pick. Ja, ni ser inte framför er med atletisk Towns en atletisk Wiggins och en point guard Rubio som älskar kasta en ljus. Det är vad jag det var jag Bara atletisk. Fuck. Jag byter. Jag är då jag Var Det är en han som basket Lite mer. Ja men han men var det den som hade Moses som hade Moses. Okej. Okay. Eh, han är ganska atletisk. Han är ganska atletisk så jag så jag då jag, jämför jag med jag ändrar mig. Då jämför jag, atletiskt då jämför jag med eh äh, alltså. Ah, precis. Ja, precis. Han är, är, är allt mer atletisk än oh, Okupor Ja, jag, jag går också med jag ändrar mig och jag går till jobbsida. Ehm yes. jag tar alltså Towns så på ja, jag har hosting ah. grupptryck ja. Alla, jag kan inte väl. Acceptera. Karl eh, Town som eh, first pick, Och second second pick. Second pick. Eh, jag tror faktiskt Porzingis mm. eh, går blir på third pick. Jag tror det. Yep. Eh, DeAngelo Russell. Nej, just det, Mike Carter Williams blir vi till, eh, Max kommer på. Men eh, Ja, ah, eh, ah, Porzingis på tredje, DeAndrew Russell på fjärde, och sen tror jag faktiskt eh, på um, Hezonia. Hezonia. På på Wing. Okej, okay, nice. Mario. Två, två, två, två europeer europe i topp fem. Det, man, jag går på en skräll för det kommer nog inte hända, men man vet aldrig. Det är som annan sig Ja, vi. vi Snacka lite äh, annat än, äh, än äh, årets draft. Äh, ganska så kort. Favorit draft någonsin. Öff. Äh, Bästa draften någonsin. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm. Det är mellan äh, 96 och 03. Äh, men jag får gå med min boy AI, så alltså. jag kan inte svika min boy AI på den här. Okay. Så jag ser inte 96 var den bästa draftklassen med Iverson, Marcus Camby, okej okay, han var inte värst. med Ray Allen, Kobe, eh, Kobe Bryant, eh, Steve members. Nash, okay. Peja Sojakovic. Ja, eh, oh, det var väl några av dem som, som gick på den. Stefan Marbury också. Mm. Eh, vi får inte glömma hur nice han var. väl Favorit eh, favoritträft på sin... mm. Ja, jag kommer nog eh, säga 2003. Yeah. Då, då behöver man inte, man behöver inte nämna så mycket mer än eh, topp fem där, minus Darko Miller. Eh, James, LeBron James, Carmel Anthony, oh Chris Barsch, Dwayne Wade. Eh, sen, eh, fanns, eh, Chris Cameen Boris, eh, Boris Diaz eh, mm. David West vi har alltså, det är många bra spelare vi har Leandro Barbosa Bar Bar och sen har vi en, eh, en svensk bekantning också en eh, svensk eller polack eh, Micke Lampo också Så att, eh, han, mm. han gick alltså första, första rundan i den rätten Leandro bra. Barbosa Precis, som vann en ring. Ja, nyss. Och, mm. och sen, de, de, de 23 draften så var... Eh, ett han Kyle Lowry eh, gick eh, i slutet av den draften. Kyle Lowry eller Kyle Korver? Kyle, Kyle Corver, just det. <laughs> Vad handlar du pratade om. Just det, Kyle Korver <coughs> tänkte jag på. <coughs> ja, jag tänkte ja, det är mycket Kyle så. där. Eh, mm. eh, Okej, okay, så vi har en 96 och en vold 3 här. Eh, jag ska inte nämna 84. Också bra spelare som gick där. Men jag måste alltså självklart göra all, all i all ära 03 LeBron James. Ni som har lyssnat tidigare, ni vet hur stor vår kärlek för LeBron är här eh, i podcasten. Inte alla. Förutom om, Jonathan. 66% älskar hon. <laughs> Precis. Men, jag måste gå med 96-draften. Och mycket tack vare Steve Nash men för er som inte vet är min favoritspelare och anledning till att jag är på Phoenix fans. Men vi har alltså det, det är fantastiskt. Allen Iverson, Ray Allen, Steve Nash, Kobe Bryant. Det här är, det är alltså helt fantastiska spel. och det, det, Marbury. det finns Steffen Marbury och det, det är flera som jag inte ens tänker på. Det, alltså ja, det, det är sjukt. Sju helt sjuka spelare. Men vi måste se det till 0 No. Tillsammans med, no, med vad gäller championship som eh, de har, precis. det är helt sjukt. Men individuellt, ja. så, så går jag med text laget ja då. Eh, Grabbar, en, vi hade ett snabbt inflygs-avsnitt. Eh, eh, eh, draften är eh, om inte så många dagar. Eh, vi ser fram emot det, vi kommer att komma tillbaka. Eh, efter det vi kommer vi att snacka om Summer League. Under sommaren kommer vi snacka om eh, trades. Allt, allt, allt, allt som man med att göra. Så här på NB Talk podcasten är det aldrig slut. Det är aldrig slut. Det, tyvärr, det finns hela tiden. Jag vill ha några finishing statements? Uh, ja, nu har jag lärt mig att det heter uh, NB Talk official och inte Facebook official. Ah. Så att, uh, gå in där um, och skriv. Och om ni har några tips till podden skriv. yes det finns, det skriva i gruppen, en mer tag. Ni som inte är medlemmar, blir medlemmar. Vi diskuterar det konstant. Ja. Tack så jättemycket, GUPS Tack själva. Adios.